grafiko istripuak Hiru lagun ziren atzo Euskal Herriko errepideetan gertatu ziren istripuetan. Larunbate goizean, ordu bat agoizean, aldera, motorra zihoan Gorka SA, 18 urteko bilabona tarra, Tolosa-Parea autopatek atzetik jo eta ospitalean hiltzen. Bestalde, atzo goizean ere, Andoni BMW, 24 urteko lasartearra, autopistan zihoanean Oihartzun parean gutxi gorabera bidetik jazaira eta bazterra jo ondoren momentuan hiltzen. Eta azkenik atzoa arratsaldean kotxe batek eta bi motorrak egin zuten txoke deban. Motor batean zihoan Amaia JB, 16 urteko Gasteiztarra hiltzen eta beste hiru lagun larriz aurituta gelditu ziren.